Luzaz izan ditutza lantzak atxemaiteko moduriko berena aurrekin teknologiakudeatzeko eta denbora gehiagiez pasatzeko teknologian iduriz e, biziki lan eta burmuñaren garapenarentzat zat, atentzioaren eta ez da egizema gauzaren zat. eta gauza ezberdin saiatu ondoren etxean e, aurrak de abru maltzur horren babesteko azken finean e, nire ikuspuntua aldatu da Eztitut ikusten zerbait lan bezala baizik eta hor bueno, dagoen zerbait da. E, momentuz ez da joanen, eta uste dut obedea erabiltzen ikastea lehen baitleen. Hemen e, sortzi urterekin haien telefonu haukan eta e, erreakzio bulimiko bat izatea baino. Hain beste de beku, bo, hemen sortzi izan dut, biztanden alena goda dakit. Eta azken fina, erabaki dut e, muga guztiak altxatzea, etxean haien e, denbora librearekin egiten dute nahi dutena, eta alta aldiz badira ardura batzuk bete behar direnak, baita pertsonalak, baita etxekoak eta familia arekiko, eta ardurak bete eta norberak, bere denbora librearekin egiten du nahi duena. Uste baitut ez garela gainera elduak adibideriko berena, hainitzetan telefonoari edo ordenagailuari kolatuta, bai badakit, badugulanaren haitzakia eta bar, eta bar, baina, baina kontra hor dago. Eta egia esateko, iruditzen zait, eh, esaten diren gauza hainitz ez direla hain zuzenak, eta gaur egun nire praktikarekin esan dezaketo bedela aiei kudeatzen ustea.